Agonie și extaz, pista 69 Sebastiano scria Am arătat că ești așa numai pentru că ai lucrări însemnate determinat. Îi sperii pe toți, fie ei chiar papi. Era al doilea pontif care îl învinuia de teribilitate. Chiar dacă era adevărat, oare nu ei îl sterniseră? Când se plânse în scris lui Sebastiano, acesta îi răspunse liniștindu-l. Nu te socotezi teribil decât în artă, adică vreau să spun în sensul că ești cel mai mare maestru care a trăit vreodată. În curând avea să termine mare parte din statuile cavoului papii Iulus și să-l împace astfel pe rovere. Încotro se va îndrepta apoi. Nu-și putea îngădui să cadă în dușmănia Vaticanului care avea sub mână toate bisericile din Italia, până și nobilii și negustorii bogați ascultau cuvântul papii, iar Florența era cărmuită de medicii. Dacă nu lucra pentru ei, se putea întâmpla să nu mai primească nimic de lucru. Se liniști însă când își dădu seama că zidurile noi sacristii sunt aproape gata și că, după cum arăta capela, mică și intimă, nu putea deposti decât un număr restrâns de sculptori. Jacopo Gali ar fi în cuvința și el dimensiunile acestei comenzi. Capitolul 2 Papa Leon și cardinal Giulio se arătară încântați de reîntoarcerea lui în familie. Neplăcerile în legătură cu cariera de marmură și cu drumul de la Pietra Santa erau date uitării, poate și datorită faptului că echipele de lucrători de la șantierul domului nu fusese în stare să mai scoate altă marmură. Carierele fusese închise. Cele cinci coloane albe ale lui zăceau părăsite pe plajă. Salviati, care se ducea la Roma pentru unele afaceri ale Vaticanului, se oferi să pregătească o învoială care să poată fi pusă în fapt. Dacă e cu putință una ca asta, strigă Michelangelo resemnat, spunele papii și cardinalului că vreau să lucrez pentru ei cu contract cu luna, cu ziua sau chiar pe degeaba. În dimineața zilei următoare, pătrunse devreme în Noua Sacristie, prin intrarea lucrătorilor. Pereții interiori erau din ciment netencuit. Cupola nu fusese încă înălțată. Se gândi cât de frumos ar arăta interiorul dacă l-ar concepe din pietra serena de la cariera din Maiano. Ar putea să ia plăcile cele mai luminoase, să transforme capela strâmtă într-un altar de marmură albă, pe fond de pietra serena albastră cenușie, cele două materiale la care ținea cel mai mult pe lume. Un vânt puternic a adus ploi care necară Florența. Își mută masa de lucru în fața focului și desenă planurile de probă. Între timp, papa hotărâse că trebuie prevăzute în capelă și mormintele membrilor mai tineri ai familiei medici. al fratelui său Giuliano și al lui Lorenzo, fiul lui Piero. Prima idee a lui Michelangelo, un cavou de sine stătător cu patru morminte în mijlocul capelei, fu respinsă de cardinal Giulio pe motiv că spațiul era prea răstrâns ca să cuprindă mormintele și sculpturile la un loc. Părerea cardinalului de a se face o serie de arcade cu câte un mormânt în perete, sarcofagul lui urmând să fie la mijloc, fu respinsă de Michelangelo ca nerealizabilă. Schiță un nou plan, câte un sarcofag sobru de fiecare latura capelei, susținând fiecare două statui alegorice culcate. La unul noaptea și ziua, la celălalt aurora și amurgul Doi bărbați și două femei, siluete mari, gânditoare, de o mare frumusețe trupească și emoțională Ce vor reprezenta ciclul omului în răstimpul zilelor vieții sale Planul fu încuvințat Se gândi la cele cinci coloane albe de pe plaja de la Pietra Santa Dar ele aparținau domului era mai simplu să trimită cei 200 de ducați primiți ca arvună de la Vatican la cariera sa preferată, Polvacio din Carara, adăugând desene amănunțite în privința dimensiunilor și a subțierilor necesare. Când sosiră blocurile, fumul mulțumit se vadă că aveau mari însușiri statuare și că fusese rătăiate cu mare grijă potrivit cerințelor lui. Își petrecu lunile de primăvară și vară, închipuind freșcele de pe pereții interiori și de pe cupolă, desenând schițe pentru cele două grupuri alegorice, noaptea și ziua, aurora și amurgul, apoi cele două siluete în mărime naturală ale tinerilor medici, pentru nișele de deasupra sarcofagiilor, precum și o fecioară cu pruncul, pentru peretele din fața altarului. Cardinal Giulio trecu prin Florența în drum spre Lombardia, unde urma să întâlnească armata papii, care era din nou în luptă cu francezii invadatori. Trimise după Michelangelo și îl primi călduros în Palatul Medicii. Michelangelo, cum aș putea vedea cu ochii și atinge cu mâinile capela, așa cum va fi când o vei termina? Sfinția voastră, am să desenez a doma ușile, ferestrele, pilaștrii, coloanele, nișele și cornișele, așa cum vor arăta în pietra serena. Apoi... Voi face modele de lemn la dimensiunile pe care le vor avea cavourile, ornându-le cu statui de lut pe care am de gând să le modelez în tocmai cum vor arăta cele de marmură. Asta va cere mult timp, Sfântul Părinte e nerăbdător. Nu, Sfinția voastră, nu va dura mult și va costa puțin. Atunci ne-am înțeles, am să-i las lui Bonin Sieniu un ordin să-ți dea bani pe măsură ce vei avea nevoie. Cardinalul nu se ținu de cuvânt, dar faptul nu-l miră pe Michelangelo, nici nu i-a bătut gândurile. Făcu machetele pe cheltuiala lui, apoi își îndrepta atenția spre arhitectură, desenând schițe și planuri pentru cupolă. Hotărât de asemenea să zidească unele dintre ferestre. O singură dată se opri din lucru. Spre a sărbători nașterea lui Bonarotino, cel de-al treilea fiu al lui Bonaroto, cu trei moștenitori de parte bărbătească, perpetuarea numelui Bonarotti Simoni era acum și mai bine asigurată. La sfârșitul lunii noiembrie, Papa Leon, întorcându-se de la o vânătoare la vila lui din La Maliana, se îmbolnăvi. Până la 1 decembrie 1521, primul papă medici își dădea sfârșitul. Michelangelo luă parte alături de Granacci, la recuiemul care a avut loc în dom. Își aminti de anii petrecuți cu Giovanni la palat, de prima lui vânătoare, de bunătatea și lealitatea lui, când devenise unul dintre cardinalii influenți din Roma. Se alătură rugăciunii pentru sufletul lui Leon. Ceva mai târziu îi opti lui Granacii. Crezi că cerul îi poate da lui Leon măcar o parte din petrecerile pe care și le oferea la Vatican? Mă îndoiesc. Dumnezeu n-ar cheltui atâția bani. Tramontana sufla rece pe străzi și oricât bușteni ar fi pus pe foc, n-ar fi reușit să-și încălzească atelierul. Acum, când Leo nu mai era, proiectul capelei medici deveni la fel de rece și bătut de vânt. La Roma, șase tabere din Colegiul Cardinalilor se luptară pentru întâietate până când căzură la învoial asupra lui Adrian de Utrecht, un flamand cu spirit practic în vârstă de 62 de ani, care fusese magistrul lui Carol al v Cardinalul Giulio fugise la Florența, căci papa Adrian era un prelat profund moral, care dezaprobase pontificatul medicii, de care știa că Giulio era în mare parte răspunzător. Papa Adrian porni să repare nedreptățile făcute de papa Leon și să stingă nemulțumirile tuturor celor nedreptățiți. Început prin a-i reda suveranitatea ducelui de Urbino și sfârșit prin a asculta înțelegător plângerile familiei Rovere, încuvințând să se pornească un proces împotriva lui Michelangelo Bonarotti pentru nerespectarea contractului cu moștenitorii papii Iulus. Michelangelo avea o figură încruntată și nervoasă când străbătea străzile spre casa notarului Raffaello Ubaldini, care tocmai se întorsese de la o audiență la papa Adrian. De ce să mă aduc în fața judecății? strigă el. Doar n-am părăsit lucrul la cavou. Ubaldini era un omuleț drs serios, cu pielea albăstrie în locurile pe unde umbla briciul. Familia Rovere pretinde că l-ai părăsit. În atelierul meu sunt patru sclavi. Dar contractul revizuit prevede că trebuia să termin cavoul în mai, anul trecut. Te-ai angajat să nu mai iei proiecte noi și totuși ai primit sacristia medicilor. Am făcut doar niște desene pentru sacristie. Dacă mi se mai dă încă un an, Ducele de Urbino nu mai are încredere în făgăduielile dumitale. I-au arătat papei Adrian că sunt 17 ani de când a încheiat contractul și până acum n-ai preda nimic. Tremurând de furie, Michelangelo strigă. Dar i-au spus papei Adrian că tot Iulus a fost cel care m-a împiedicat de la început, refuzând să financeze cavoul? Că m-a făcut să-mi irosesc 15 luni de viață silindu-mă să-i lucrez statuia de bronz la Bolonia? Că m-a ținut de bolta Sixtinei timp de patru ani pentru pictură? Piano, piano, uite, stai jos, liniștește-te! Michelangelo întrebă răgușit. Dacă papa Adrian le aprobă procesul, voi pierde, nu-i așa? Firește Și ce vor de la mine? În primul rând să le înapoiez toți banii Am să-i înapoiez Peste 8.000 de ducați 8.000 de ducați Sări în sus de parcă luase foc caunul sub el Dar am primit numai 3.000 Au documente chitanțe? Ubaldini îi arătă socotelile Michelangelo se făcu verde dar au pus la socoteală și cei 2.000 de ducați pe care mi-a plătit Iulus pentru Sixtină înainte de moarte Poți să o dovedești? Nu Atunci tribunalul le va acorda 8.000 de ducați plus dobânda pe tot timpul acestor ani La cât se poate ridica? Nu mai mult de 20% Mai pretind de asemenea despăgubiri bănești pentru nerespectarea contractului Această sumă rămâne la voia tribunalului Papa Adrian nu se simte atras de artă O socotește doar un fel de negustorie Michelangelo clipidesc ca să-și reține lacrimile pe după ploaie. Și ce trebuie să fac? murmură el Toate fermele și casele mele la un loc abia s a ridicat la 10.000 de fiorini Voi fi ruinat și economiile mele de o viață risipite Sincer să-ți spun deocamdată nu știu Trebuie să găsim prieteni la curte Oameni care îți prețuiesc opera și care pot să pună o vorbă pe lângă papa Adrian Între timp, te sfătuiesc să termini cei patru sclavi și să-i duci la Roma Dacă strângi tot ce ai gata ascultat pentru cavoul lui Iulus Se întoarce zdrobit și adânc scârbit la atelier Vestea nenorocirii care l-a se răspândi în Florența Prietenii începură să sosească Granacii și rusticii, aducând pungi cu aur Familiile Strozi și piti, arătându-se gata să se ducă la Roma și să intervină pentru el Era prins în capcană. Cei din familia Rovere nu se sinchisau de bani, dar erau porniți să-l pedepsească pentru că părăsise cavoul lui Iulus pentru fațada și capela medicilor Când îi scrise lui Sebastiano, arătându-se gata să vină la Roma și să termine cavoul, ducele de Urbino îl respinse strigând Nu mai vrem cavoul! Vrem ca Bonaroti să fie adus în fața tribunalului și judecat. Astfel, își dădu seama că și în nenorocire sunt diferite trepte. Cu trei ani în urmă, când Cardinal Giulio rechemase de la Pietra Santa și renunțase la fațadă, se simțise adânc jignit, dar avusese putere să se întoarcă la lucru, să-l cioplească pe Hristos înviat și să se apuce de cei patru sclavi. Acum era pus în fața unui adevărat dezastru. La vârsta de 47 de ani să fie despuiat de tot ce avea și făcut de o cară în public ca unul din cei ce nu fusese în stare sau nu voise să ducă o lucrare până la capăt. Să fie stigmatizat de familia Rovere ca un hoț care le luase banii și nu le dăduse nimic în schimb. Asta mai însemna să rămână și fără lucru atâta timp cât Adrian era papă. Ca artist și ca om viața lui era isprăvită. Hoinării prin ținut, vorbind de unul singur, imaginându-și tot felul de uneltiri împotriva lui, intrigi și lovituri ale soartei oarbe, neștiind uneori niciunde se află, căci mintea lui sărea de la un gând la altul. Să fugă în Turcia cu prietenul lui Tamazo di Tolfo, care îl chemase a doua oară, să plece din Italia deghizat și să reînceapă viața la curtea Franței sub un alt nume, să se răzbune pe cei care îl nedreptățiseră fel de fel de gânduri și amarnice izbucniri împotriva celor care îl chinuiau, fel de fel de plăsmuiri ce foiesc întotdeauna în mintea celor greu îndurerați. Nu putea dormi noaptea, nu putea sta locului nici chiar în timpul mesei. Picioarele îl purtau la Pistoia sau la Ponta sieve, pe când mintea lui era la Roma sau la Urbino, la Carara sau la Florența, certându-se, învinuind, urlând, lovind, neputând îndura nedreptățile și jignirile. Privea cum se adunau recoltele de pe câmpuri, grâul îmblătit în curțile pietruite ale gospodăriilor țărănești, văzu culesul strugurilor și cramele, fânul strâns în căpițe și acoperit pentru iarnă, măslinele culese și pomii tunși, mângâie cu privirea frunzișul copacilor care începeau să îngălbenească. Era de puteri și stomacul său nu mai putea reține mâncarea ca pe vremea nopților de disecție de la Santo Spirito. Se întreba și iar se întreba, de ce mi s-au putut întâmpla toate astea tocmai mie? Am pornit cu atâta dragoste pentru marmură, arzând de dorința de a dăltui, de a lucra în meseria mea. Mie, care nu mi-am dorit nimic altceva pe lumea asta. Ce s-a întâmplat cu mine? Cum am ajuns să fiu strivit? Alte ori striga cu tare. Care a fost o doamne, crima mea? De ce m-ai părăsit? Cum pot să trec prin infernul lui Dante dacă n-am murit încă? În timpul zilei se ținea departe de străzi, umbla în afara piețelor populate a târgurilor și bălciurilor zgomotoase multicolore. Se simțea ca atunci când pictase tavanul Sixtinei și când trecea spre casă prin piața San Pietro. Oamenii păreau să se uite prin el de parcă n-ar fi fost acolo. Avea simțământul ciudat că umblă ca o fantomă printre cei vii. Îl căută pe granacii. Oare ce-mi lipsește?" îl întrebă. Am fost prieten cu nobil și papi. Mi s-au dat comenzi nemaipomenite. Simt că am talent, putere, avânt, stăruință și înțelepciune. O țintă limpede. Ce-mi lipsește atunci? Fortuna?" Unde se poate găsi sămânța norocului? Trebuie să te ții bine în vremurile grele, Caro, ca să te păstrezi și să te poți bucura de vremurile bune. Dacă te mistui cu totul ca un trunchi putret pus pe foc... Ah, granaci, urmează vorba ta preferată, supraviețuire, și dacă opera ta a secat. Câți ani are tatăl tău? Lodovico? Aproape 80. Vezi? Ești de-abia la jumătatea vieții, așa că și opera ta e doar la jumătatea ei Cred că n-ai destulă credință Până la urmă se dovedi că Granacii avea dreptate După 22 de luni de agonie, tatăl ceresc îl chemă pe papa Adrian la răsplata sa veșnică Urmare, șapte săptămâni de togmel, târguiel, făgăduiel și jurăminte în colegiul cardinalilor până când Cardinal Giulio de Medicii izbuti să adune voturi destule și să fie ales papă, vărul Giulio. Imediat după încoronarea lui, Papa Clement al VII-lea îi trimise vorba lui Michelangelo să reia lucrul la capelă. Se simțea acum ca un om care trecuse printr-o boală primejdioasă și privise moartea în față. Își dădea seama că tot ce îi se întâmplase înainte de aceasta, nu fusese decât o călătorie prin timp în sferele înalte și că tot ce îi se întâmpla acum era o coborâre pe pământ. Dacă nu și putea ține în mâini propria soartă, de ce se mai născuse? Dumnezeul de pe bolta Sixtinei în clipa în care îi insuflă lui Adam scânteia vieții, îi transmită din capul locului prin însăși făptura lui măreață și făgăduința libertății care să însoțească această viață. Început să dăltuiască alegoriile pentru Sacristie, ca pe niște ființe care cunoscuse tragedia vieții, suferința, zădărnicia lucrurilor. Contadinii spuneau, viața e făcută spre a fi trăită. Granacii spunea, viața e făcută pentru a fi gustată. El, Michelangelo, spunea, viața e făcută pentru muncă. Aurora, ziua, amurgul și noaptea spuneau, viața e făcută pentru suferință. Davida lui era tânăr știind că poate cuceri tot ce și pusese în gând. Moise, în puterea vârstei, avea o putere lăuntrică în stare să mute munții din loc și să creeze popoare. Aceste noi făpturi ale creației lui răspândeau o undă de tristețe în jurul lor de milă. Puneau cea mai dureroasă și mai lipsită de răspuns dintre dileme. În ce scop am fost lăsați pe pământ? Ca să ne străbatem ciclul, să-l perpetuăm? Un lanț neîntrerupt de carne suflețită, legând povara unei generații de alta? Înainte scopul său fusese marmura și tot ceea ce putea scoate din ea. Acum, țelul său deveni emoția omenească și ceea ce putea reda din înțelesul filozofic al vieții. Fusese un om al marmurii. Acum realiza o contopire a omului cu marmura. Întotdeauna dorise ca statuile lui să reprezinte ceva însemnat. Dar David, Moise, Pieta, toate fusese răpărți deosebite, desăvârșite prin ele însele. În această capelă a medicilor, avea putința să creeze ceva unic, întreg. Mâinile sale de sculptor, pe suprafețele de marmură, vor fi puse în mișcare de o minte care va evoca și va da, de aici înainte, alte sensuri sculpturii. La 6 martie 1525. Lodovico dădu o masă în casa familiei spre a sărbători cea de-a aniversare a lui Michelangelo De dimineață, Michelangelo se trezi puțin melancolic, dar când se așeză la masă înconjurat de Lodovico, de Bonaroto, de soția acestuia și de cei patru copii, de Giovanni Simone și Sigismondo, se simți mulțumit Ajunsese așadar în toamna vieții, omul avea și el anotimpurile lui ca și pământul Doamna culesului era oare mai puțin însemnată decât primăvara în sămânțării? Una fără cealaltă n-avea niciun înțeles. Capitolul 3 Desena, modela, cioplea ca un om scăpat din închisoarea a cărui singură bucurie rămăsese libertatea de a se proiecta în spațiu. Timpul era cariera lui de marmură. Din ea va scoate anii albi neîntinați cristalini. Ce altceva era descos din munții stâncoși ai viitorului? Bani? Se feriseră din calea lui. Faimă? Îl prinse în capcana ei. Munca îi rămânea singura răsplată, nu cunoște alta. A crea din marmura albă siluete mai desăvârșite decât s-au văzut vreodată pe pământ sau în ceruri, a mărturisi prin ele adevăruri universale, aceasta era răsplata, gloria artistului celelalte rămâneau închipuiri ca un fum care pierde la orizont. Papa Clement îi stabili o pensie pe viață de 50 de ducați pe lună, dăruindu-i drept atelier o casă de cealaltă parte a pieței unde se afla Biserica San Lorenzo. Ducele de Urbino și ceilalți moștenitori rovere fură înduplecați să renunțe la acțiunea lor judecătorească. Urma să facă acum un cavou cu un singur perete pentru care avea toate siluetele gata ascultate, afară de cea a papei și de statuia Fecioarei. Îi trebuiseră 20 de ani întregi ca să ajungă până la urmă în legătură cu cavoul lui Iulus, la ceea ce Jacopo Gali înțelesese de la început. Pentru sacristie, încheie un contract cu familia Topolino, privind tăierea din Pietra Serena și așezarea ușilor și ferestrelor, a coloanelor și arhitravelor corintice, care împărțeau pereții capelei în trei nivele, pilaștri uriași ai nivelului de jos deschizând drum delicatelor coloane canelate și firidelor subțiri din nivelul al doilea, iar lunetele și pandantivele din al treilea sprijinind cupola. Ceea ce încerca să înfăptuiască în această cupolă era o îmbinare a formei domului făcută de mâna omului, cu forma bulbara a fructelor pârguite, pe care le vedea pretutindeni în jurul lui. Cupola era oarecum restrânsă ca volum, pentru că trebuia să fie așezată pe ziduri gata ridicate, dar îl bucură descoperirea că în arhitectură se află tot atâta sculptură câtă arhitectură în sculptură. Începu să primească oferte și comenzi din toate părțile, de la ferestre pentru palate până la cavou la Bolonia, o vilă la Mantua, o statuie a lui Andreea Doria la Genova, o fațadă de palat la Roma, o fecioară cu arhanghelul Mihail pentru San Miniato. Chiar papa Clementei îi făcu o nouă comandă, de astă dată o bibliotecă, pentru a adăposti manuscrisele și cărțile familiei Medici, care urma să fie clădită deasupra vechii sacristii de la San Lorenzo. Desena câteva planuri simple pentru bibliotecă, folosind din nou pietra serena pentru efectele decorative. Noul său ucenic era un nepot al prietenului său Giovanni Battista Mini, Antonio Mini, un flăcău cu fața lungă, cu ochi și gură prea rotunde pentru obrajii lui subțiri, dar cu un trup bine modelat și cu o ținută senină în fața vieții. Era cinstit și conștiincios în executarea modelelor, în copierea desenelor, știind să facă și să repare și dălți la forje un ajutor tot atât de credincios și de cuminte cum fusese Argento, dar mult mai talentat Avea acum și o slujnică pe Mona Aniola, care se ocupa de gospodărie în atelierul din Via Modza romanticul mini fiind liber să-și petreacă orele de răgaz pe treptele domului cu ceilalți băieți din oraș urmărind fetele ce defilau pe lângă Baptisteriu în rochiile lor cu guler înalt și mâneci bufante Papa Clement îl împuternici pe Giovanni Spina, negustor și cărturar Înrudit ca alcătuire sufletească cu Jacopo Gali, Aldovrandii și salviati, Să se ocupe de Michelangelo, de Sacristie și de Biblioteca Medicii Era un om slăbănog, cu umerea duși, friguros chiar și pe vreme blândă Cu o față inteligentă și cu ochi nu prea mari, dar foarte migdalați Intrând în atelier, se prezentă singur spunând L-am întâlnit pe Sebastiano la Roma M-a lăsat să intru în casa dumitale din Macelodei, corvi, ca să-i văd pe Moise și pe cei doi tineri sclavi Am admirat întotdeauna opera lui Donatello Sunteți ca tată și fiu Bunic și fiu, eu sunt moștenitorul lui Bertoldo care a fost moștenitorul lui Donatello suntem o linie neîntreruptă de sânge toscan. Spina își netezi părul pe care îl pieptăna în jos peste urechi. Când papa nu va mai avea fonduri în Florența, te poți bizui pe mine ca să le scot, de undeva. Se apropie de cei patru sclavi neterminați dându-le ocol, strecurându-se printre ei, studiindu-i cu ochii prelungi, plini de uimire. Acest atlas, care ține pe umerii lui capătul blocului din care, până la urmă, îi se va ivi capul, oare vrea să spună că toți oamenii ce poartă un cap pe umeri poartă de fapt întreaga greutate a lumii? Se așeză pe bancul de lucru discutând despre sculpturile lui De la Coercia din Bolonia, despre Laocoon din Roma. Spina întrebă, familia Rucelai nu te recunoaște ca văr al lor, așa e? De unde știți? Am cercetat actele. Nu vrei să vii la întrunirea noastră în grădinile palatului lor? Noi suntem cea mai rămas din Academia Platon. Joia asta, Nicolo Machiavelli ne citește primul capitol din istoria Florenței pe care i-a comandat-o signoria. Lucra în sacristia neterminată la blocurile pentru Aurora Amurg-Fecioara și tânărul Lorenzo. În timpul serilor calde de toamnă, ședea lângă ușile deschise spre curte și făcea modele de lut pentru socul statuilor tinerilor medicii, zeii râului, simbol al lacrimilor și suferinței. Noaptea târziu, obosit de daltă și de modelajul în lut, dar fără chef de somn, ședea întins cu ochii deschiși, ascultând clopotele bisericilor din vecinătate, care băteau ceasurile până în zorii zilei. Vedea înaintea lui fața delicată a contesinei, îi auzea sunetul glasului, dar în același timp o simțea pe clarii sa întinsă lângă el, cuprinsă în brațele lui împletite strâns, lipită de el, cele două imagini amestecându-se oarecum, după toți acești ani lipsiți de dragoste, până când deveneau una singură, imaginea dragostei însăși. Se întreba dacă va mai cunoaște vreodată dragostea, și sub ce formă s-au înfățișare?